A, G. Stone. Mi and company. a temetőben sokan összegyűltek. A család, a barátok, közeli és távoli ismerősök. A tömeg apraja nagyja felöltötte a fekete ruháját, és szépen kiöltözve jelent meg a szertartáson. Kivétel nélkül egy emberként hallgatták a papszavait, amelyeket a jelenlévőkhöz intézett, de arról a valakiről szóltak, aki most ott feküdt a koporsóban. Az éjfekete láda fedele még nyitva volt, s a benne fekvő békésen pihent. Látszólag! János egyszerű ember volt, aki szerette az életet és a családját. Szomorúan vesszük tudomásul, hogy oly hirtelen eltávozott tőlünk. Vízhangzott a pap hangja. Ekkor egy fáradt férfi hang fel valahonnan a tömeg hátsó soraiból. Már senki sem mozdult, vagy fordult arra, mintha... Nem is hallották volna. Hogy is hallhatnák? De már a mennyek kapuja felé tart, és ott fog tovább élni, folytatta a pap. Erre a férfi csak kelletlenül legyintett egyet, és közben a fejét csóválta. <hállt> Köszönülte meg a torkát egy ismeretlen hang a férfi háta mögött. Mire az lassan megfordult. Láthatóan meglepődött a látványtól. Egy alacsony, szakállas emberke állt előtte, tolpik fehér ruhában, és egyenesen rászegezte a tekintetét. Ő látta. De hogyan? <tos> <tos> Ismételte meg az előbbihez hasonlóan a torkának a köszörülését az idegen, majd hozzátette. – János, ugye? – Hát mondjuk az voltam. Ki maga? – pislogott laposan az emberkére, szólított. – Ez nem fontos. – válaszolt Kurtán a szakállas. Nos? – János értetlenül bámult az idegerre, egyáltalán nem értette, miért tette fel ezt a kérdést, hogy dos. Na, ha mire vár még, he? Az örök létre? Na, neze, töltse ki. Ha, mit? vonta meg a vállát dühösen János. Hát a papírt. Lengedte meg János óra előtt az aranybetűkkel rót, hófehér lapot a szakállas, majd hozzátette ellenmondás nem tűrő hangon. – Ez egy hivatalos eljárás, mindenkinek kötelező kitöltenie. János közönyösen átvette a lapot egy fehér tollal egyetemben, és olvasni kezdte. Nagy meglepetésére ez állt a papír fejlécén, Szép nagy betükkel szedve Halál Halotti Halott kérdőív és felmérés. Forgalmazó, mi a and Company? Mottó is a púr és homú fogybuk Az új Szent Péter terv által jóváhagyva Szóval senki se próbáljon meg hamis adatokat közzé tenni, mert az Úr mindent lát. <gül> ez, ez valami vicc. Förmet János az alacsony ember kére. Miért? Amit gondol, csak szórakozásból vagyok itt, he? Tárta szét a kezét a szakállas. Olvassa tovább, és töltse végre ki. János ismét olvasni kezdett, majd megállt az első három kitöltendő mezőnél, ahol ez állt. Halál kori név. halál ideje, menj elj azonosító, ha nem tudja, vegye fel a kapcsolatot védőszentjével. János fintorogva nézett az emberkére, de az csak sürgetően legyintett. Így nagy ákombákon betűkkel ráródta a megfelelő adatát a megfelelő mezőbe. A mennyei azonosítót az utasítás szerint nem töltötte ki. Amikor végzett, jöttek a következő mezők. A következő kérdések megválaszolásához karikázzon a két opció közön. Őszinte legyen. Igényel élet utáni halálbiztosítást? Igen, nem. Kívánja támogatni lelkének egy százalékával a miatjánkent campanit? Igen, nem. Milyennek találta halálát? Meg vagyok elégedve. Miért pont én? János a kérdések elolvasására egyre dühösebb lett, hogy mit szargatják még a halálában is ilyesmikkel. De azért minden kérdésen rágódott egy kicsit és karikázott. Végül ezzel is megvolt, alul az aláíráshoz is odabigyeztette a kusza vonalait, majd értetlenül nézett a szakállas emberkére. Mogya, ennyi az egész. És mikor tudom meg, hogy hova jutok eztán? kérdezte mérgesen. egy Vágta rá fokkairól a szakállas. Aztán a második kérdésen elgondolkodott egy kis majd felnevetett. <gül> Ez az első halála? kérdezte szórakozottan. Igen, miért? Lesz több is. Hökkent meg János. Valószínűleg? Bigyeztette el az ajkát az emberke, majd hozzátette. Persze az időbe telik. Há, remélem, megérti. Nem. Gerjed hirtele haragra János. Hát nem. Végig szenvedek egy életet. Meghalok is így folytatódik. Ráadásul minden halálomkor majd jön maga, és ilyen kérdésekkel zaklat. Hát nem, ne, nem értem meg. Fenyegetőzött a halott. Sohasem lehet nyugta az embernek. Hát nem üdvözülnöm kéde. de az csak szóbeszéd. Hát, nincs keret a fenntartásra. Mi az, hogy nincs keret? Hát, miféle túlvilág vár rám? Sőt, még elvárják, hogy a lelkem egy részével támogassam a munkájukat. Hát, egy fenét. Mordult fel János. Ja, hát... Valamiből élni kell, uram, még nekünk is.